Він знову помовчав, качаючи між пальцями хлібну кульку. А потім тихо сказав. Багато хто проклинає Горбачова, а мені його жаль. Він був наступником Андропова, тому саме йому передавалося б керування. Але отримати його він так і не встиг. Юрій Володимирович підібрав його як наступника для своєї перебудови, та коли Михайло прийшов у Кремль, виявилося, що ніякої формули дії від попередника йому не дісталося. Звідси всі його метання із крайності в крайність. Він просто не знав, що робити, і був змушений плести за течією.